Du och Patrik då tänker vi väl oss eh, att vi ska rota lite mer i eh, Kenneth Andersons spelarkarriär va. Ska vi va? dyka ner i det nostalgiska arkivet? Ja men så får det väl nog bli lite grannna. Jag eh, försökte kika lite göra lite research Kenneth på din spelarkarriär. Jag kom fram till att det var ett många klubbadresser. Mm. Väldigt många. Ja, och det var inte helt lätt att få ordning på var du var när och, och så där heller, men det är väl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 någonting då, om om vi kan anmäla oss som fasit. Men, Men du, hur många klubbar är det 12 klubbar? Det är ja, samma amount det som Abdulras. De kan inte jag blocka. Det, det, det. det får jag då får jag börja räkna efter det, det är många alltså. Det. Vi gör så här istället. Du börjar spela fotboll i Eskilstuna eller hur? I Eskilstuna ja i en klubb som heter Tunafors FK och sen sen så när man ville spela det bästa laget i stan så blev det IFK Eskilstuna. Och sen så ganska snabbt så flyttar vi till Göteborg va? Ja egentligen är ju om man med minna mått mätt så är det ju inte ganska snapt det tog ganska var ganska många år i IFK Eskilstuna mm. men ja det stämmer nästa klubb blev IFK Göteborg och du flyttade till blåvit 1989 ja hösten 88 kom jag kom jag ner hit kan du inte bara liksom lite mer svepande så berätta om din tid i blåvitt. Ja, det kan jag. Jag kan verkligen eh, om man tänker på att det här var hösten 88 och det hade gått bra två på raken i i IFK Eskilstunas A-lag då som man kan jämföra med blåg i superettan. Vi var nära att gå upp i allsvenskan helt enkelt mm. med IFK Eskilstuna. Eh och det hade gått bra och det hörde av sig eh, många lag. Ehm till med Bosse Falk var uppe och hälsa på mig i Eskilstuna eh, i Frunölsköping var en nära uh, koppling och och så vidare. Men eh, de, sen så jag tror jag hade lite tur där. Jag tror att eh, IFK Göteborg fick nej från, från någon någon spelare så och sen så ringde Thomas Wärnerson och då då står man faktiskt på riktigt 1988 nästan och buggar och bockar med med telefonen i i göra att så här och, och känner att shit det var IFK Göteborg som som ringde det var så stort liksom ja det var så stort det var så stort det har haft hade de som hade blåvit som favorit från 81 någonstans där när snyggt att han tar den liksom 81 ja jag tycker det är liksom det. för då är du ingen medgångsupporter utan då kom det här åt 82 bara som en men, ren bonus med 81 eller också var det bara någon match var inte det där bra då 81 jag jo. har faktiskt inte järnkoll på hur det gick åt 82 81. var bättre ja, ja <laughs> jo jo jo ja men i alla fall det, det är bara, så det... ingen ung supportare nu börjar hålla på blåvit 2007 alla börjar 2006 eh uh, ja okej okay. ja i alla vi fall vi ska väl säga det också att vi har ganska mycket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 eh kände Clas Ingson klubbe eh innan jag kom hit och och så jag innan jag fick den lägenheten så bodde jag uppe hos honom och när jag fick en lägenhet så bodde jag fortfarande uppe hos honom i några månader för vi blev så jäkla bra ihop. Eh och första matchen tävlingsmatchen är mot Stoia Bukarest i, i mästarkuppen då. Eh innan ens allsvenskan hade börjat så det var ju otroligt maffigt att få få spela på Nya Ullevi eh och och göra en sån här match det första men fick göra. Var de var rätt coolt. bra då, var de inte. De var jäkligt bra. De var väldigt väldigt bra. Eh vi spelade ett jag tror vi vann 1-0 hemma och jag spelar fram klubbe han gjorde målet. Och vi är ju ganska unga Kaxie och känner att det här är ju fasen de här knäcker vi. Men den här mittbacken då på Pesco tror jag han heter eller något sånt. Ganska stor och brysks så där. Han sa bara liksom you see in Romania we five. W5. O mycket riktigt så gjorde de faktiskt fem på sig ner i Rumänien. Jag tror vi förlorar med 5-2 eller någonting sånt. Så där var starten. Eh och sen ja, sen var det Allsvenskan 89. Eh vi kom sjuar. Vi våra nyförvärv då hette då Kenneth Andersson, Pontus Skåmark och Thomas Ravelli eh och då kanske man har eller då har man andra förväntningar 1989 det här är 2 år efter eh, UEFA cupguldet dessutom mm. så att det finns ju inget annat än att bara bara eh vinna eh, SM-guld. Eh, det finns väl mycket sånt tryck nu också men på den tiden är kanske var ännu tuffare och skinna den var, var var större liksom helt enkelt så är det. Det är verkligheten. Ehm och vi kom sjua eh och det var ju inte så bra. Eh 1990 så började vi med att åka upp till Norrköping och mötte ifrån Norrköping och förstrykt med 6-0. Eh och det är ju inte som en bra start. Det är, då det är Roger Gustafsson som är en ny som tränare då. Ja, eh precis eh och vad det berodde på att vi förlorade matchen med 6-0, men jag minns minns att jag påntes Komarks att nästan chockade och skrattade mot varandra liksom vad var det som hände istället för att gråta eller börja slåss eh så vi vi förstod inte vad som hände. Matchen efter trodde jag vi åker hem hit och vinner mot mot AIK med 5-0 eller 5-1 eller någonting och sen så vänder det och så så vinner vi SM-guld eh det här året. Och sen så var jag här halva halva 91 och då, då vi också vinner SM-guld. Och jag fick eh fick jag reda på att man han inte så riktigt så här järnkoll på allting man följde inte allting så nära då men lite efter och så fick jag reda på att det hade vunnit skytteligan också på mina på mina 16 matcher. Det var inte Google, var inte lika nej, tillgängligt. Nej, det fanns ingen Google då. Det var inte så pushnotiser i telefonen eller så. Superextra någon har spelat fram någon nej. till något mål. Nej, man får nästan förklara där på på riktigt och det är inte så konstigt alls men det var det är, jag läste inga svenska tidningar och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 fotboll ja man var inte man var inte riktigt proffs när man spelade i allsvenskan Valentina men du har du inte bara ett brons från VM då du har även två stycken allsvenska medaljer hemma i byrålådan då Eh nej jag har dem i mitt hjärta För <laughs> det var nämligen så att jag åkte ju 91 då efter halva 91 och när laget då de det laget som har klar vann SM-guld vet du så ringde Roger eller Gustafsson och sa att du har gjort så här många matcher att man ju dessutom skytte ligat titeln så att då du är du är du får en en medalj liksom men jag har den inte fysiskt jag vet inte vart den tog vägen den försvann nog på prisutdelningen där eller på planen men det spelar ingen roll det det kan vara någon annan som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 <laughs> han är ju snabb på många grejer så kanske var snabb framme vid snabb framme Vi får ringa och fråga honom. Där ligger Liam då så här. Men han är värd en också. Man behöver alltså det det finns ett begränsat antal guldmedaljer i varje SM guld. Ja, det var lite larvigt. Eh menar om jag vinner skytte ligan och spela 16 matcher så tycker jag jag är värd en guldmedalj eh och man tycker att man har bidragit och ja, det är okej okay. och kommer Johnny Ekström hit och och avslutar så att vi vinner en guldmedalj så han är värd det också naturligtvis så att båda vi säger att vi vi, vi har en boll att två i våra hjärtan men fan inte Johnny du har det inte alltså du har ingen guldmedalj vi vi får vi får nog podda med Johnny och reda ut det alltså ja, ja, ja. uschen har sagt för mycket starkast Johnny. Ja, hur gick det i Belgien då?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 Det är fort, fortfarande idag så är det seriöst så, det så. Gå, gå inte till Belgien för i helvete för det var de Nej, det en jävla. Och det kanske var jag som startade den i sådana fall för att innan så var ju den jävla klubbklass Inge som var ju där och han det ja. hade gått bra fram honom Per Sättberg var ju där och det gick bra fram mm. honom så så i sådana fall förlåt alla svenskar det då var det var jag som startade för för mig gick det inte så bra. Men det var en viktig tid. För du gick tillbaka hem till Sverige då. Hem tillbaka till IFK men inte till blåvitt. Nej, IFK Norrköping. Mm. Vad bror det på? Förundra man ju som supportör. Ja, det var de enda som ringde kan jag säga. Och jag var ju jag hade inställningen att jag skulle sitta av mitt kontrakt nere i Meschelen och hade typ ett, och ett halvt år kvar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 Blåvit hade inte av sig. Det var ingen som hörde av sig förutom men, men hade de koll på samma sätt på den här tiden? Det är väldigt lätt att följa nu över. Ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Det, det enda alternativet var för mig att bli utlånad till till IFK Norrköping under tror jag 14 matcher vår säsongen där 93. V Vem var din agent? Bintsen Somorabito. Ja. Förmodligen hade det något liknande hänt idag så hade det ju varit sånt drama skri typ om man hade varit till Bristol eller gått till Hugo eller något sånt där eller vad det är. Ja <laughs> okej, ja okej. Okay. Point taken men ja, ja. men, men tror... i backspegeln så känns det ju märkligt att Kenneth Andersson ja. inte gick hem till IFK Göteborg. Ja man kan, man kan ju säga men tänk på att det här ja. var liksom jag hade varit där, det hade gått bra här absolut. Ja. Men sen så gick det ju ganska mycket ut för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 Ja, men att spela i eh, spela i Serie A i slutet utav 90-talet eh där du då var det var världens bästa liga och att göra där i Bari Sunda det var ju fantastiskt och jag var ju fyra år jag vet år i Bari och fyra år i, i Bologna och det var där man liksom liksom knöt an lite igen och där man har rotat sig lite grann i alla fall. Eh så att det det var en viktig och en stor grej för mig. Du är ju i Bologna titt som tätt har jag sett.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 en och annat blåmärke efter efter matcherna oftast mot två två mittbackar och sen så Badjo en lite friare roll som han fick vandra mellan mittfält och anfall där men det det gick bra jag tror han han har sitt målrekord från från i seriar och från från det här året och jag själv gjorde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 Om du jämför med att gå på Nej, avenir, alltså det var det är ju några år sen men de de, de, de som minns. som som minns mig så de minns väl de är, men de är väldigt snälla alla är väldigt snälla men det är väl klart att runt runt kring stadion så när man går på matcher nu var jag med nu har faktiskt varit två år på raken ner och, och kollat på på matcher och innan jag åkte ner första gången så var så sa de ja ah, men du de vill att de ska att du ska gå in på nu sitter jag nu kommer jag sitta och skryta i någon minut eller okej ge i digsta Eh så så sa de men du, att de ska du ska gå in på inneplan innan innan match och det känns ju lite grann så hur ska jag bli mottagen det var ju många år sen kommer de ihåg men de sjöng och tyckte det var fantastiskt så i mig så ser de också Clas Ingelsson som spelade där så att det blir mycket kärlek eh när man är där Det blir känslosamt med det. Det blir också. känslosamt det är i alla fall att höra sången om mig själv och jag får alltid höra Klabbes höra Klabbes sånger när jag är där.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 Och det är ganska, det är ju ganska häftigt. Ja, men det det jag tror det beror på mycket inte att jag har varit den bästa spelarna spelaren där genom genom tiderna men att jag var ganska lojal. Jag var alltid fanns alltid där. Jag har aldrig pratat illa. Jag har alltid gillat Bologna och jag oftast gillat alla de klubbarna som jag är i men men det det finns det finns en kärlek där. Nej men verkligen. du blir väl också en ganska tydlig representant för en era eller en tid för liksom. För den tiden ja, ja men för så är så är det. Så är det. Och sen, så, det så en... finns det några extra där också med med klubben det tror jag. Klubben är så klar Singhson eh, till en ja. fotbollsspelare som tyvärr har lämnat oss. Mm. Men vad vad kommer ni som bäst med Bologna under den tiden? Jag tror vi kom sex eller sjuva ja. eh om det var förstoåret eller ändå åtminstone jag men, men då kommer vi ju inte det fanns någonting som heter Inter Toto Cup tipskuppen ja. hette det på den tiden. Så vi kom till den och lyckades vinna den eller om det fanns olika ja. grupper det på något sätt och då då då blir man kvalificerad till UEFA-cupen då som är nuvarande Europacupen eller vad säger man? Nej, inte Europacupen, det heter Euroleague. Euroleague heter mm. det. Bästa man kan vinna brukar vi säga. Och IFK ja. Göteborg tycker det är det bästa man kan vinna. Det är i alla fall. UEFA-cupen. Eh uh, och då kommer vi då ända till semifinal mot Marseille så det var det var ju det var det var klart att minst folk minst därför att det, det är svårt svårt i Italien att slå, slå ja slå sig fram mellan där och Inter och ja, med den de bästa laget i världen. Det är jättesvårt. Ja, och då var det där definitivt. Vilken var den coolaste eller tuffaste bortamatchen att åka på i Italien? Ah, uh, Napoli var ju lite speciellt. Eh, uh, det var det men men det konstnitt nog så så när jag jag var ju en kort kort kort vistor i, i Lazio.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 Eh det ska jag bli bara skratta åt såna saker men det jag blir inte rädd ute jag blir mm. liksom bara jag är ju svensk och det det sprängde här är en fotbollsplan man är ganska det är samma mått på planen och ah, målen var stå på äm, samma stället. Jag, jag blir inte så det visst är det skönt men härligt god äh, hemma hemmarena det är inget snack om där men jag blir inte det skada mig inte så himla mycket jag kan bli taggad. Eh äh, men sen när vi mötte Galatasaray hemma då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 Så att det är hemma och bortaplan är viktigt det är viktigt för det var viktigt för mig också men mycket mer för andra för andra spelar speciellt turkiska tror jag och det det är ju ett otroligt drag på runt turkiska matchen. Hur kom det sig att du hamnade i Fenerbahce? Eh Bologna tiden tog slut eller vi tog ett beslut i familjen helt enkelt det blev lite det liknade inte mitt Bologna ett tag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 Eh och då sa jag till till, till min till min agent också så att mhm då då får det bli något annat och att på att göra en liten semester. längre historia kort så blev det Turkiet då, och så blev det Fenerbahce. Dit åker man ju på semester. Det tar vi. Mm, ja, men, det... Jag har aldrig jag hade aldrig varit där. Jag hade det är nog skönt. en hel del fördomar eh mot eh, Turkiet också. Konstigt nog eftersom man varit ute i Europa så länge men det det var fantastiska år. Men häftigt. Hade man ändå känslan av att fan det här kan bli riktigt coola matcher eller för, för just nu så är ju den hypen med turkiska matcher den är ju ganska stor liksom om man ser på nätet ja, och det brinner nej. i här änna liksom och det är Nej ja, nej men det var ju supermäktigt när när vi kom mm. dit eh... Eh så som jag sa så hade vi lite för vi hade inte skrivit på kontraktet ännu eh och kom dit och bara skulle besöka staden och klubben mm. och när vi kom vi blev bjudna på te innan de här tull dörrarna gick upp liksom så och så satt vi där med tulltjänstemannen och drack te om någon anledning eh och så hörde vi sånt otroligt vroligt alltså det är sånt så mycket människor där ute och så under vad är det för någonting? Ja men de väntar på dig mr Andersson av eller jag hade inte skrivit på något kontrakt så jag tänkte ju bara att jag skulle möta Fenne Batches delication där ah, och liksom åka dit och snacka med dem. Men när jag öppnade när dörren öppnades där så bara det var bara ett hav utav människor och där stod jag och min agent och, och och min fru liksom och jag säger till Marie liksom att håll min hand för att vi kommer inte att kunna hålla ihop. Det tog ju två sekunder så att tappa bort henne.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 Vi var med i skoppet första första året. Det var inte läge att inte skriva på där efter det mötet. Det kändes lite som ett tvång men vi hade fortfarande man var ju fortfarande så här nej, vi har bandemed inte skrivit på. Nej, men jag, jag tänkte ju säga det så här och säljaren i mig bara vaknade direkt här. Du måste ju ha dragit nytta av det här och kryddat ditt kontrakt med bara ett par procent. Nej, nej det gjorde jag faktiskt inte utan den den förhandlingen var redan klar innan. Det var bara frågan om jag skulle stacka jag eller ta nej. Eh och och efter en, och en halv dag i i Istanbul så förstod vi att vi hade kommit dit med fördomar. Fått vara rädd att stöta dig kan lite. Fått vara rädd. <laughs> Nej men det blev rätt så bra då ska ja. jag säga. Mm. Det blev ett gängmål då. Ja alltså det var en det var en en höstsäsong där alltså det första första halvåret i klubben var rekord för mig jag tror jag gjorde. 10 mål innan innan julen någonting så då skulle jag hamna på en 20 mål där och det mesta jag har gjort jag tror det är 12 eller någonting standards eller nej jag gjorde jag 13 just det i blåvitt. Så jag har inte gjort så många många mål så det var en väldigt bra start. Sen kommer en liten fraktur där mitt utav eh mitten utav, utav det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 Han har okay. aldrig, aldrig pratat om VM94. Aldrig hänt. Uh, och då finns det ett segment i den här podden som kallas för sant eller plast där jag kastar tre stycken påståenden på dig Kenneth och du ska hitta då det påståendet som är det sanna. Och plast är alltså falskt. Ett utav tre. Ett utav tre. Mm. Då börjar vi med påstående nummer ett. Thomas Ravelli planerade redan under 1994 sin karriär efter karriären. Han kläckte idén om ett eget klädmärke vid namn Ravelli för anfallsekonen Martin Dahlin under en samling. Idel i, i örat tog Martin med sig idén hem till Tyskland och vips så fanns där en skjortkollektion vid namn Dahlin. Thomas är ingen långsiktig person men den här stölden skulle bli svår att glömma. Påstående nummer två. Vid varje mästerskap är det klädsamt med en maskott och vi minns alla VM94-hundens striker. En raslös hund i klädet rött, vitt och blått klädesplagg med texten USA94 på. Men varför blev det just en hund? Jo, Havelange barnbarn önskade sig mest av allt en egen hund. Detta var därför en liten hyllning till henne. Du vet då, Brassen som gjorde två mål mindre än Kenneth under turneringen, firade ett mål mot Holland på ett alldeles eget sätt. Han vaggade ett påhittat barn fram och tillbaka i luften. Det var för att hylla sin son Matheus som föddes under själva mästerskapet. Matheus visade sig också ha fotboll i fötterna, då han nu tillhör Sporting Lissabon. Wow, what have it? Och då ska jag svara vad som är sant eller Nej, ja, ja ska du ta en snabb igenomgång eller? Ja, men det kan jag göra. Snabb igenomgång var... eller ska du ta det? Jag tar den här snabbta. Mm. Stal Dalin, Ravellis idé om ett eget klädmärke. Den skulle absolut kunna vara sann, men jag tror inte det. Striker. Var den hunden en hyllning till Avalanche barnbarn eller var det så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 Bra att du påläskring blev lite byråkratisk. Tack. Tack. Och det det är ju en sån sak som får en att känna sig jävligt gammal också. <laughs> att den jag killen som från den målgesten att att han spelar, spelar i stockholmslista var född seno mitt 94, under mästerskapet. Ja, han är 23, 24 år. Vad BBt då där på plats underförlorade det undrar ju alla här nu. Det var han väl senligt inte kanske. Nej, det tror jag inte. När det gäller maskotten så är det ändå så att den hette Striker. Ja. Vi vi satt med detta igår nämligen eh och du, ingen koll på. Då ska jag ha skrivit här då. Adogs picked as the mascot because dogs are a common pet in the United States. Då tyckte du vi att våran story så var bättre. Hörrt lågt. Ja, jag håller med. Kan skriva om det på Wikipedia. Jag ska ringa min kund bättre. och be honom ändra det på ja. Wikipedia. Eller nu har han gjort kanske. Ja, låter mycket bättre. Jag håller med. Oerhört lågt. Finns ju alla linda. de tre var sanna så är det ju rätt så skönt. Ja, framförallt så vill vi ju då ta upp både Thomas och Martin här i soffan så att vi får sitta och men, tala ut. Men vet ni att det är osamt då? Nej, nej, det vet vi ju nej. inte. Det kan det... Det säkert vara så här, man lurer jävel Dallin, vet du. <laughs> ja, man vet aldrig. När vi ändå är inne på det här förbannade VM94, jag höll på att säga. Jag tror till och med att SVT körde en repris av VM-krönäckan igår för jag såg massa tweets om det på, på nätet ja. där. Du gjorde fem mål och två assist, tror jag eh kan vi inte göra så här att vi vi kan gå igenom de målen inte snabbt i alla fall så behöver vi liksom inte prata så mycket om om resten av av hela mästerskapet som vi brukligt alltid gör efter matcher går igenom mål så Ja. Eh ja. okay. uh, och jag insåg när man kika lite på det då att att det blir inget mål för den sista gruppspelsmatchen och då var vi liksom redan förbi midsommar i Pontiac Silverdome och så vidare. Mm. Hur var ditt VM so far liksom om man som forward och målskytt inte gör några mål i de två första matcherna började man liksom tvivla och fundera på förmågan och så vidare. Förstår du hur jag menar liksom? Ja, jag förstår, men situationen var ju inte sån. Jag Nej. satt ju på bänken i första matchen och det naturliga valet var att spela Brolin Dalint på topp som spelade på topp första matcherna. Eh, mm. satt på bänken, kom in, kände väl att jag kanske hade haft chansen att göra mål. Mm, ja, jag var bra med där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 klassiska svenska arenan Pontiak Silverdome att den ligger typ i ruiner idag. Ja ja. ja, ja. ja. Helt sjukt att se de och jag vet inte hur det. Växtträd och grej. Även tur det så ut, men jag såg det för några år sen. Ja. Precis. Eh men det första målet kommer ju då mot Brasilien. Mm. Ganska bra bra tillfälle och det går. Ja, det var det var ett det var ett bra lag då, man ju de vann ju hela turneringen lite senare och vi gör ju en helt grym insats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 annonser skyttsidar. Ja. Har har du försökt göra om det då då? Eh, inte så många gånger. Nej, nej, det är <laughs> väl sån det är väl sån grej som bara bara stämmer, men den är inte perfekt. Den är, det, det känner man som fotbollsspel. Jag kände att den var lite kort. Eh, så jag blir lite så här, ja, den gick in i alla fall. Eh, om ni ser så när en boll passerar mållinjen så är den eh, inte så hukt upp. Jag hade siktat på bort och krysse, men den nätdre. Så när bollen lämna foten så är det inte helt nöjd. nej då känner jag liksom Åh! men när den väl går in i mål då känner jag då tar det faktiskt en en tiondel eller två innan jag har fattat att jag har gjort ett mål i ett VM-slutspelet på riktigt då, det, det är en utav de få få tillfällen i mitt liv när jag känner att ofta så känner man nästan innan bollen går in att gästemål yes, men här känner man liksom nej det tar 2 2 tiondel innan jag fattat att jag har gjort mål mot Brasilien i ett VM-slut. Det är någon sorts o verklighet känsla alltså lite liksom. ja och häftigt. Och där och då fick liksom hela svenska folket så här i alla fall så här min morsa, min mormor, hela bunten se den här patenterade målgesten. Ja. Som du säkert tusen gånger har berättat vad den kommer ifrån, men jag har aldrig hört det. Hör inte det? Nej. Nej. Vi vi kom fram till det eh, igår. Patrik du har aldrig sett Krönikan. Igår... Patrik har aldrig inte sett VM94. Det okay. går då förstå ingen jag såg VM94 Krönikan ja, okay. och det var för din skull kan det. Jaha, vad är det? Då måste jag ha sett sen 98 000 gånger för det var att VM jag själv följde men ja, 94 jag var jag inte så himla gammal. Lagom Nej. gammal var jag. Ja, men inte så. Nä, det stämmer så det ju, det och då är det ju många också det roliga var ju att det var ju väldigt många citat som dök upp som man har hört genom åren så här. Ah så nu är, liksom det var några slanta som eh, jag inte ah. sett jag hade inte sett VM 94 krönikan Gudfadern och Star Wars och det var lite min grej. Ser jag Aha, är lite besviken. Ja okej. Okay. Skit i det nu. Vi går vidare. Berätta berätt om målskottet då. Den är en mål som inte vi kan jag berätta för dig att här i i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 Särefter ja. för det var väl ungefär det jag skrev igår till dig Ucka så här vad vad är det jag ser? <laughs> hade menar du att du aldrig hade sett målskjessen innan? Jo Innes. jag hade ja. sett den vi hade glömt av den. <laughs> då hade du faktiskt då hade jag känt att du hade hittat på att att den inte sett. Nej mig. jag har sett det vi har glömt <laughs> av. Inte att hitta jag... att liksom uh, hylla mig själv eller medvetet fyra den målskjessen faktiskt. Jag associerar så här när man, man, ha man ha ser sig själv det. som barn vars associerar jag mig mer som Brolin som spelare än just Ken Tan så kanske ja. på grund av min längd då. Så där Brolinen har man gjort då. Ja. Ja, det var ju ändå en mysigare tid på något sätt när man liksom verkligen satt och studerade och kom fram till målskäste på det här sättet. Det var ju en kort period där när alla skulle ha någon målskäste. Själv nu kan jag verkligen känna liksom att var spontan och glad bara och Jörn Kulleby tog det vill göra det. I nästa match då ehm äh, åttondel mot Saudiarabien. Det gick åt uppe mot 80 liter vatten på träningen och så vidare. Vad har du ja. fått den ifrån ifrån? Från en veckokronikan, <laughs> men är inte detta helt normalt att att man bränner 80 liter vatten på ingen en träning. Jag har ingen aning. Det var väl det att man kanske aldrig man... hade räknat förut men det jag, jag tycker när man det låter ju mäktigt då men när man tänker på det så 80 liter, det är inte så jävla mycket på ja, en, en träning. Nej det är 4 liter per timme det är rätt mycket. Det är ganska mycket under en träning man dricker. Ja, men man häller det över sig och alla dricker. Ah, ja ja jag har ja. en Lite, ja. liten syn på den eh, faktiskt nej vi ska inte fakta kolla grejer som är bra. Nej ja, men sen är det ju också väldigt lätt för du drack väl inte kranvattnet i USA så det var väldigt lätt att att räkna ut hur mycket vatten så gick åt. Vet inte. Eh förmodligen han minns ingenting. No, no, jo, ja, jo, jag jag minns men jag har ingen aning om det bara men det stämmer att Kramat när drackvinter gick åt mycket vatten eller var frukost med vatten. Så så kan, vi, så kan vi säga. Ska Kenneth sitta i svar för 94 krönikan här nu. Det är ja. det då jag tänkte. Okay. Ja, precis. Där kan jag säga att de faktiskt de körde in och det gjorde de lite senare också. Körde in såna här golfbilar till publiken och hämtade ner allt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 Ja, det ja. Ja. Du ja. Berätta, du ska jag berätta, om dem. Var, Man ska berätta om målet. Var, ja just det, målet eh första målet är eh, få en boll från eh från eh, Tarn tror jag och så lätta i bollen över och hoppar över motståndaren och han missar den och sen så kommer Dalin in löpning, en bra löpning eh och därmed kunde jag dra till vänster och så han öppnade upp försvar med sin löpning och så tofflar jag på dem så mycket jag kunde med vänster och får en en halvbra träff och den den halvbra träffen går i allt mm. in. Vänsterskott utanför straffområdet in i höger stolprotet. Ja, det stämmer. Mm. Ja. Och sen i det 3-1 målet när de har ut vet han Algert Sheien han har bankat upp den, hamrat upp den i taket bakom Ravelli. Ja, precis. Då blev det lite nervigt i, i den matchen för som i jag tycker att vi hade under kontroll då. Eh och i nästa anfall så spelar Brolin fram till Dallin som direkt vägjer till mig en jättebra position på och den en studsande boll i straffområdet och det var ju liksom bara håll den nere, håll den nere, håll den nere. Och så tryckte han in den i backen och den studsade i snäv vinkel i i i gaveln liksom. Stopping. Ja. ja. Mm. Algercien kallas det för öknens Maradona förrut. <laughs> det är också det är det han, bra smickr. Det var det var det var han som gjorde målet mot äh, Belgien i i, i i såna fall. Det, det, så kan, coast, det kan det kan du kolla upp. Det var Coast to Coast mål va? Ja, helt fantastiskt mål. De var bra. Ellerstå ja. några andra mål som vi pratade om på 24 årser. Vi fortsätter. Ja. <laughs> det är det. Sen kommer vi till Rumänien matchen. Och då är det 2-2 hänget i luften i förlängningen. Mm. Det stämmer en man utvisad några minuter kvar utav förlängningen. Eh ser det rätt som mörkt ut. Jag hade gjort ett liknande mål mot Tyskland i semifinalen 92 där i EM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 Fyrbara flikar in med grejer här Jocke yeah. som har med den här utvisade spelaren att göra. Mm. För det är Stefan Schwarzfelt pratar om. Hade mm. han, han... Va, sprängt. Bra vad va, va, va, va, vad du kan. Har du kollat på kroniken? Jag minns ju vem som det var igår. Du du det var jag, jag igår du såg Ja jamen. Men jag Jocke har ju träffat honom vid ett par olika tillfällen och, och jag, jag tänker avslöja det här nu. Vi, vi noterar alltid en eh jag vill påstå att det är en brist men det kanske är att han är, är bara extremt jävla bright. Allrätt sprätig klädstil hade han det även 94 när vi träffade honom sallan till exempel eh ljusa tshafts på sig ormskinnsskor en t-shirt och kawaig han var färgstark han var färgstark Aha, så att säga cool. han stack ut på plats ah, right. Ja right. Nej jag menar inte det, jag minns inte det alls på på det här sättet eh nej han var det, inte all ja. sugen på den pucken då kan det, du ta vid <laughs> försökt man få honom och Då går vi vidare? Ja. ja. Nej men eh, det här det här är målet det är ju ett sånt som är verkligen sånt klassiskt om man om man pratar om just hänget i luften och sen har jag hört efter andra att folk kommer påstå att man kan inte ha ett hänge i luften för att man är helt på väg upp eller ner så att säga. Stämmer? Men det kan inte stämma. Vi ser ju alla att det är helt hänge i luften eller hur? Det är vad vi kallar det för. Men det stämmer. Ja, mm. och sen så sätter du straffen också i straffläggningen. Mm. Det kan vara värt att notera, högt mm. höger, pang pang. Japp. Mm. Yep. Vad jag har från den här matchen också. Det här är ju så udda. Låt mig. Ja, ja, okay. ja, jag måste nog ja, okay, ja, ja. det var inte en liten historielektion för kanske de som inte var med typ jo, själv jo, jag förstår jo, jag och, förstår. Och andra som kanske var med då. Jag tycker jag ja. tycker det är anmärkningsvärt för i den här matchen så figurerade en av de spelarna som jag tycker kanske mest synd om någonsin. Det är en rumän, Radu Cioiu. Han gör så två mål i matchen. Han kvitterar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 Ja, nej jag bara som jag, lite plåster på såren. Det är en sån grej jag alltid har tänkt på liksom, han gör båda det här små. Han sätter straffen. Nej, nej, nej, räcker inte. <gör> må, då jag då må, ska jag, då ska jag, alltså, jag faktiskt av, avslöja en sak. Det har jag aldrig tänkt på. Nej, för adderjoy. Och jag jag tänkte ju säga det för du du har du har ju fått leva med det här VM94 i så himla många år. Alltså mm. du det har ju färgat hela ditt vuxna liv och eller så efter i alla fall eftersom det var det 27, 28 när du spelade den där säsongen. Men allt allt därefter har ju färgat dig. Hur mycket av de här minnena har du egentligen fått ta in från andra inte alltså tänk VM-krönikan till exempel som jag förutsätter att du själv kanske har sett någon gång har du fått liksom din egna historia färgad någon gång eller påverkad utifrån för att du säkert men du vet ju inte om eh för att det har pågått under en sån lång tid ja. det är ungefär som du är barnlig kanske och du kommer ihåg någonting från du och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 Jag vill nog tro att jag egna minnen i alla fall. Jag hoppas. Ja men för du du har ju spelat du har ju spelat ett par matcher genom livet såklart. Mm. Eh och ändå så kan du komma ihåg vem som blev utvisad där och var och hit och dit och vilken ordning vi gjorde mål och så där. Ah, gäller det hela mm. din karriär Nej. eller är detta specifikt just nu? Nej, det, det är specifikt eftersom ja. det, är, det är precis som med träning, det är som är kondition, är du spränger helt in så spränger du ganska bra. Eh nu pratar vi VM94 och det gör vi ganska ofta eller jag får göra det ganska ofta och så då kommer man ihåg det. det men tills inte... du med dig. Då?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 Men men eh vi började vi också prata om. Ja, men om man ska bli ihågkommen för någonting så är det helt fantastiskt. Det är ju en ära liksom att få att ha varit med i ett sånt medeskap. Jag så vill att, jag vill istället prata sätta till absolut. Jag vill ju prata om Radu Choi istället. För... Ja, <laughs> det, ja, det var ju Choy, ju. det gör vi också. Sveriges ja. mest missunnade män. Jag kommer ju att tänka på, på honom. Nu. Nu kommer jag kommer ju att sitta och tänka på honom tycker jag syn honom bara för att du nämnde det här nu. Ja, men Men mm. såg du kränkande sexistiskt själv? Ja, det var jätte jätte länge sen. Jag jag förstod att den för jag var inne på Twitter igår kväll när han MV firade några studenter i, igår så förstod jag faktiskt att att den hade gått då, eh, på TV. Du kan se ett mönster då. Jag kunde se ett mönster. Jag fick något SMS och lite såna grejer, men eh, men nej, det var jättelänge sen. Jag har inte den hemma. Jag har varit ute till eh, offsides eh, reporter en gång för länge länge sen och har inte fått tillbaka den. Det finns just nu på SVT Play kan vi väl säga att alla då. Det är alla VM kan du ju finnas där. Ja. I Kynnered 98 ja, ja, ja. Mm. om någon vill. Nej, Kenneth är så hoppas gammal så att han har den fysiskt så så här. Mm. Jag hade den på nej jag hade den på VHS. Ja. Det är, det är så man ska ha. Mm. Nej, mm. det det är väl det. Mm. det, det är, ja. För om ser ni Pocket nu i Memory Lane här också. Ja, semifinalen vart det ju tyvärr inga mål då. Men nej, för, för dig eftersom nej. inte vi gjorde något alls. Intes, jag har än en enda fråga i den här från den här då.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 Nej, det var inte jag. Det. Jag var anfallare så. Ja, ja. Det, du, jag, du är ja det är du. Du är jag stod på andra sidan. Ja. Det här det här var innan stod, man började. Jag stod på andra sidan och hoppade så hoppades och hoppades så att vi skulle hålla nollan så att vi kunde vinna på straffar. Det här är ju mina egna my notes från ja. hela ja. mästerskapet liksom. Det här var, var ju jag före jag liksom, tiden nej, anfalla det anfallarna. Det, det, det vi för. kände väl det jag kände det var liksom ja. att dom hade haft så många chanser att göra mål. Så många chanser i i den uh, semifinalen och och då tyckte man liksom att när det går upp mot 80e minuterna att det här kommer vi vi kommer vinna på straffar. Och då var det ändå ganska oväntat att lilla Romario får hoppa upp och och nicka in. Men känner också bort. att just Romario kan vi väl ändå markera. Ja. Ja, de det fanns ju några spelare till som var som du, i som det så att så var vi ganska tillbaka pressade i ja. den matchen och det var inte orättvist. Jag tror orättvist. jag tror jag tror amerikansk TV hade den kommentaren att de så att eh under första halvleken så hade man kunnat landa med ett ett mindre flygplan på brasiliens planhalva. Mm. Jag tror vi har ett ett skott på mål och det är Håkan Mild från dryga 40 meter. Ja. Eh den gick inte i mål. Nej, inte den gången hellre. Det är ett mål vi saknar och det är från bronsmatchen mot Bulgarien. Mm. Eh 4-0 målet. Mm. Det är ganska likt Rumäniens målet va? Ja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 Det, det det har mm. aldrig hänt innan och ja, det var aldrig hänt efter. Var en liten deflering på något sätt. Det var det var häftigt. Ja. Ehm bulgarerna där. Mm. De var ändå mutade i den matchen eller vad. Känns <laughs> det Kändes så där? Alltså, alltså de, var inte, de var inte de var inte riktigt hemma, men de de ville verkligen verkligen göra mål i alla fall. De de öster på de har. Om du kollar matchen är det så har de många matcher eller många chanser. Men eh jag tycker och tycker själv att försvaret kunde ha varit eh, lite bättre. Eller om det broder på att vi var bra. Det var väl Startsgard som jagade den ensamma segern i schytte ligan då. Ja, eller? ja precis. Det sägs också i VM:s fyra kronika. Tricket <laughs> att stänga av nu och titta på tennis. Det är bara repetition. Nej men nej men i ljuset av alltså, så att säga mutskandaler, spelskandaler, läggmatcher ja. och sånt där liksom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 Schysst ingång liksom. Men vad tänker jag? Vunnit vunnit Broms Allsvenskan 4-0. Grabba grabba ska vi prata om och det kanske var nåt fel med den här matchen. Vet du vad det värste var? Det var att Jocke sa så här, "Kennet kom, det blir kul", sådär inne när vi skulle sätta så här. Ja ja. Ja ja. Ja, men där var i alla fall det femte målet. Och sen dess så är det ingen svensk och inte ingen annorlunda heller väl som har gjort fem mål i ett VM så ett och samma VM. Nej. Nej. Mm.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 Det blir 2-0 1-1. Och då går vi vidare bara. Ja går vi vidare. Ja. Okay. Tvåa gruppen och får möta Brasilien i i nästa omgång då. Vem nätar på Noier? Ja, bra fråga. Det det var inte mig tipset. <laughs> <Okay>. Gran Granqvist. <laughs> Nej, jag tror Berg gör Ja, gör några mål. Berg gör alla fyra. Ja, kanske alla fyra ja. eller alla tre. Men inte fler än fyra. Det får han inte göra. Har ja, det där lite det, det där är ganska Jag gissar bra fråga egentligen. Vill man att någon ska slå ditt rekord liksom. Egentligen innerst inne så Det, det tar lite en bred trupp nu. du kan ta, fördela ut. Det, det, det två tar ju det tar ju emot lite grann så. Fan kan vi passa den sista gången då. Ja, precis. Det ja. lär han ju göra också då. Nej, ja, men jag kommer nog sitta och och, och jubla när det känns som det, det är dags. Kan, eller och om, om han slår det rekordet som kanske du tänker äntligen inga fler morgonsoffer nu får han axlarna rollen. Ja, stressigt att släppa sitta ja. i den här jävla podden och snacka om bulgariska <laughs> läggmatcher och rumänska. Och ni ska, ni ska felare. väl vara kvar om 24 år också så sitter ju han där med er. Vi tuggar ja. på ju. Ja. Mm. Vi tuggar ja. på. Vi är helt ensamma. Mm. <laughs> inga nya gäster. Ska vi släppa iväg kanadenerna. Ett jättebra sätt att knyta ihop säcken ja, på med blåvita målskyttar läggmatcher och ja målrekord. Kalle tack så fan för att du ville sitta med oss och ha en liten trevlig stund. Tack själv va. Tack.